Bona tarda, bona tarda a tothom, amics, amigues del programa Aires de Cultura. Què? Com va el mes? Com corre? Déu meu! Ja estem a 16 d'agost, no ens en donarem compte i haurem acabat? Mare meva, vam d'aprofitar, eh? d'aprofitar tot el que puguem. Una miqueta al sol, si tenim una mica de temps lliure, les platges meravelloses que tenim per aquí... En fin, estar amb la família... En fin, fer una miqueta de tot, eh? Bé, anem a veure. Uh, me'n vaig, me'n vaig a Madrid. Per què me'n vaig a Madrid? Per què me'n vaig a Madrid? Perquè cada vegada que per lo que sigui surt una fotografia de la font de les Cibeles sempre em ve a la memòria el fet de què hi ha sota la Font de Cibeles. Hi ha moltes persones que veuen la Font de Cibeles, que em sembla que tothom, més o menys, la coneixem. Però per què? Per què la Font de Cibeles? Perquè la Font de Cibeles és una més que la Font de Cibeles, però molt més. Vostès saben, i si no ho recordarem, perquè jo sempre ho recordo sempre, sempre que veig una fotografia o veig la font de Cibeles sempre a la ment em ve el que és curiós sota la plaça de Cibeles vale? sota la plaça de Cibeles què hi ha? què hi ha? Ja ha? què hi ha? milions! Millons. Però tal com sona. milions A veure, els que ho saben bé i els que no ho saben, també. L'any 17, 2017, estem al 19, eh? Vull dir, el banc d'Espanya que està a sota de la font de Cibeles, que és molt curiós, això, va mm, van fer doncs com mirant una altra vegada exactament tots els milions que hi havia allà dins i van considerar, això és, és el que van dir al almenys que hi havia una part del que hi havia sota la plaça de Cibeles que l'havien enviat una part a Londres o sigui a Londres i una altra part a Nova York o sigui que hi havien tants milions allà sota que van tenir por que n'hi haguessin masses i els van enviar, això van dir l'any 17 Donar una mica de... No li van donar a veure, molta propaganda, però van dir sí, però al Banc d'Espanya eh, eh, ara hi ha una quantitat important que s'ha enviat a, la, a, a Londres i a a Nova York perquè estigui doncs, en uns països diferents. A veure, pels que ho saben bé, almenys ho recordem perquè és curiosíssim, almenys a mi em sembla més que curiós. La, aquesta infraestructura va començar a ser construïda l'any 1932. El 1932. Jo sempre que veig una pel·lícula d'aquestes que s'han fet a vegades em, a Madrid, que s'han fet a Madrid i que veus els cotxes que donen la volta a la Cibeles, eh? Sempre m'imagino, pues, perquè no l'he vist mai de dins, m'imagino el el banc d'Espanya que està allà sota l'any vale. 1932 doncs el van construir i eh, va acabar després de dos anys i mig aproximadament, perquè a veure, ja es poden imaginar que no és un lloc normal i corrent vull dir eh, té uns passadissos té unes portes té una, un, un soterrani molt gran en té un altre, té una càmera acorressada té... bueno, eh, perdó, és que Té moltes coses. Vale. Va haver Hi va haver-hi 200, quasi 70, 270 persones que van estar involucrades amb aquesta construcció. Bé, aleshores, el que és la càmera més important, la càmera acorressada, per entendre'ns, va ser inaugurada just abans de, de, les, de la Guerra Civil això és curiós durant eh, en aquell moment, per les persones que recorden la guerra jo jo no puc parlar d'això perquè no, no hi era però, però doncs, eh, va servir en aquell moment, en aquell moment, en aquell moment tot, el, tot el que van fer d'obres a sota terra a sota de la, de la CBL tot això, tot, tot, tot, tot va servir de refugi quan va haver-hi la guerra va servir de refugi. Refugi contra... Refugi, d'acord? Vale? Servir, però, contra les bombes, veure, per poder... Bé, bueno, què fan els refugis? Els, en tenim aquí, a prop, tenim de refugis. I ara alguns d'ells es poden visitar, és veritat. No? I sabem que, verdaderament, doncs, almenys senties molt de soroll, però estaven fets contra doncs, les bombes, que almenys no hi entréssim. Doncs, bé, es va convertir doncs en un refugi contra el bombardeig, d'acord. Vale. A veure, mm, és una zona, una zona sota, estic parlant de sota, eh? i allà no hi he entrat jo, eh? no hi puc entrar-hi, ni vostès, a menys que tinguin un permís pol espacial o treballin a, allà en el banc, no no, no, no hi podem entrar-hi. Però eh, és un lloc, una zona, que té 2.500 metres quadrats i amb uns materials molt especialitzats per la construcció, estat tot més que reforçat amb tipus de ciment, bueno, i es poden imaginar, no?, alguna cosa impressionant. Jo crec que sembla que estigui parlant d'una pel·lícula, però és que no ho és. Després, a l'entrar-hi, a l'entrar, a les persones que hi entrin, bueno, tenen que passar per tres diferents portes que estan, bueno, que no pots que ni les bombes diuen que les destrueix, res. Una cosa impressionant. Jo només vaig parlar una persona pel programa i em va dir que, que bueno, que explicaven el que es podien dir, no? les coses, però que, a més, també hi han uns cables per tot arreu en una instal·lació, bueno, impressionant, que vull dir, poden eh, descobrir tot plegat tot el que s'han posat en allà en cas de que hi, algú hi pogués arribar a entrar, doncs que o li sortiria l'electricitat per tot arreu o s'inundaria per una altra banda bueno, que podria passar tot i que agafarien a la persona que hi pogués entrar -hi, amb una paraula. Eh? I després fa, hi, ha un, hi ha un lloc bueno, primer no hi he explicat uh, Madrid està rodejat d'unes fonts subterrànies que no arriben a ser rius, ara, no diem el riu, el riu també n'hi no, però hi ha unes fonts, fons, o sigui, naturals, que surt aigua per tot arreu. Molts llocs. Fins i tot hi ha, hi ha, hagut, hi ha hagut llocs que, degut que ni la gent sabia que hi havia aigua allà sota, s'ha enfonsat algú, perquè? Perquè hi havia l'aigua, i estava a sota, per exemple, dons quants metres d'un pusto que hi havia alguna cosa i s'ha enfonsat perquè l'aigua ha pujat. Per tant, sí, hi ha unes corrents d'aigua subterrànies. Vale. Llavors, degut a això, a veure, les mesures de seguretat poden ser d'electricitat i també poden ser d'aigua. L'aigua en, en aquest búnquer, perquè això és un búnker, perdonin, és un búnker, diguem-lo com vulguem, però és un búnquer, I ja es diu que és impossible entrar-hi. És impossible entrar-hi. O sigui, allà on hi han els milions i lo que sí, diuen que és impossible entrar-hi. Per què? Perquè, degut a això que acabo de dir, d'aquests rius subterranis que hi han, que són com uns rius subterranis que hi ha, doncs n'hi ha un que alimenta, diríem alimenta, a la font de la Cibeles. Hi ha una font, no? Se'n recorden? de Llavors, tot això... Al voltant, s'ajunten diversos rierols d'aquest tipus i què han fet? En cas de que algú intentés un robatori, què passaria? Que immediatament, però immediatament, a veure, podria haver-hi, per exemple, l'electricitat que, que, que s'engegués i fes mal a algú, però, bueno, el que és més important és que hi ha un espai, un espai que està voltant la càmera aquesta, el búnquer, si ho direm de broma, però, bueno, és com un búnquer, la càmera aquesta, on hi ha tots els milions o el que sigui, amb altres mesures, o sigui, mesures que podrien passar que alguna fallés, doncs, pues, n'hi ha moltes, i una d'elles no una d'elles, perquè no ens les han dit totes una d'elles en pocs minuts en cas de que entrés algú a robar les altes portes que hem dit que n'hi ha, ha diverses es tancarien automàticament d'una manera molt apretada, però molt apretada i connectaria directament connectaria directament amb l'aigua d'aquests rierols que són les que alimenten la cibeli. Aleshores, una persona que entrés allà, o dos persones, no podria sortir a part de totes les, totes les quantitats de, de coses que hi han preparades per enganxar l'individu que entrés, eh? el lladre, però, a més a més, també hi hauria l'aigua. Que l'aigua totalment. L'inondaria totalment. Aleshores, amb una paraula. O sigui, és impossible, diuen, que un lladre hi entri, que sigui lladre. Per què? Perquè a part de totes les coses preparades per agafar el lladre, en cas de que totes fallessin, a sobre, perquè unes van lligades amb l'altre, elles mateixes s'avisen, sortiria l'aigua per tot arreu, inundaria tot, absolutament tot, entre ells, al el ladre. Perquè quedaria a dins, no es podria moure, no podria sortir i seria impossible sortir-ne. Però impossible. A més a més, diuen que, a veure, hi han unes peces, no me les han dit quines, però bueno, unes peces, que amb l'aigua, doncs, mmm, encara, encara, o sigui, fan més pressió a l'aigua. Més pressió. O sigui que la persona que entra a veure, pot sortir, jo què sé, com fregit, com mort, com inundat, com ofegat, com... No sabem. Però està tot estudiat al màxim perquè, verdaderament, no pugui sortir la persona que té. El planell, que sí que me'l van ensenyar i me'l van deixar, es veu la font de la Cibel de dalt, llavors, unes tuberies que connecten amb els rius d'aquests que acabem de dir, aquests rius que hi ha subte... amb un dels rius subterranis que hi ha a sota terra de Madrid. Llavvorens travesses, l'aigua aquesta, si sí, l'aigua pertany el... en aquest lloc, en el Banc d'Espanya. Aleshores després continua una altra com uns camins, com unes tuberies, com una... unes entrades, amb cas d'inundació. Per què? Doncs perquè ha entrat un lladr de pesa sabia per on, perquè segons diuen és impossible. immediatament s'inunda el conducte, tot això és un conducte d'inundació. Inunda tota la càmera, que és la càmera, que és, que és el lloc on estan les l'hort, la càmera acorrasada. Però per arribar-hi són metres, eh, de fundària. Són metres. Són metres. Fins i tot per a les persones que hi treballen o les que entren i surten, ja això, eh, també tenen un ascensor que ve d'un altre cantó. O sigui que és algo impressionant. És que quan no miro, és que em recorda com si fos una pel·lícula, això. Una pel·lícula. Però, bé, l'any 17 es va fer saber, a mi no, des de l'UEGO, però es va saber, suposo, doncs, pues, no sé... Jo no sé aquí es va fer saber doncs que sí que hi havien molt, molts diners o hort i que van pensar que era millor posar-ne una part a Londres amb una càmera també d'allà que també la tenen tota preparada perquè no, no pugui entrar ningú i una altra a Nova York o sí sigui que van fer unes parts, unes parts que en cas de necessitat ho poguessin agafar-ho i recollir-ho però no tot en un puesto, perquè encara que es diu, no pot entrar ningú, d'acord, però sempre és millor una previsió d'aquest tipus, anem a posar-ne una part a un cantó, una part amb l'altra, és veritat, això amb totes les coses de la vida. Eh? Si només tinc un llapis i no tinc ni maquineta per fer punta, se'm trenca, malament rai. Si tinc un altre llapis i un altre llapis, doncs segur que, vull dir, si arribés una cosa desagradable i que entressin, doncs sempre hi hauria una possibilitat de salvar-ho. Bé, per tant, cada vegada que veiem una pel·lícula que sortí la Fuente Cibeles, pensem que allà sota que ningú ho diria, doncs, bueno, els estrangers ningú ho sap, però són coses curioses i són són coses que és que semblen més aviat d'una pel·lícula. Jo sempre ho he dit, això sempre m'ha semblat d'una pel·lícula. Sempre. Però jo havia fet aquest programa ja fa anys, però va haver-hi algú que un dia, no sé, parlant, va dir no sé què la les és que diuen, què diuen, i vaig dir, ja faré un altre programa sobre això, perquè sapigueu exactament el que, el que hi ha allà sota. I per això l'hi fet. D'acord? Se'ns ha acabat el temps. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. I des d'aquí, com sempre, us envio